Thank <laughs> you. dels robots. La peça de titània és molt més forta que l'acer i per això la NASA fa servir titàni per construir les llançadores especials. T'hauria anat bé pel robot? Em sembla que aquest material uh -huh. és una mica massa car pel uh -huh. vostre pressupost. Però ja que heu tret el tema us vull recordar que aquesta tarda està prevista la competició de robots. Espero que tingueu els vostres a punt. Tu tens a punt, Jeremí? Mhm. Uh -huh. I tu, Herbé? No pateixis. Si vols, el pots venir a veure després de classe. Mhm hm <laughs> hm M'alir bé, què esperes? Um, um... Txà ah... Txà-chan! Ah! ah! Què és aquest trastro? Bé, és el robot del nostre equip. La Sissi de Ferro. Ah! Oh! Què? Com t'atreveixes a posar el meu nom a aquest monstre? És una mena d'homenatge. A més, potser sí que és lleig. Però mira com funciona. Mmm... Ah! Herbeth, ah! fes alguna cosa! Tranqui·la. Només falten uns petits ajustaments i ja estarà arreglat. Ah. Espero que funcioni. Si no, en Jeremí i els seus ens tornaran a deixar ridícul. Ha de guanyar, sigui com sigui. I si no guanya, et faré fora de la meva colla. I a tu també, Nicolà! Ah. Ah. Ah. Pots estar ben tranquil. Ja ho tinc tot previst. Us presento el Kiwi 2. Oh! Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Que bé! Podrà jugar amb el Kiwi. És de mm -hmm. maco com l'original. Enrebona! Eh, no, sí! Com estàs, eh, robotet bufó? Vols un cargol o una femella? Mm -hmm. Mm -hmm. Perdona, no he tingut temps de treure-la passejar. Li haig de canviar l'oli cada dia. <laughs> Ei, hey, ja és l'hora. Som-hi, nois. Avui segur que guanyarem. Hm. A reveure, Elita. Avisa'ns si veus alguna cosa sospitosa a Lioko. Ja, ja ho faré. Però espero que el, Xan el Xan no us deixi temps per guanyar la competició. Uh -huh. Adéu. No, no. moment que tots estàveu esperant, sí senyor, gran final! A la dreta, a la Sissi Ferro! A l'esquerra, el Kiwi 2! Kiwi 2! Sí, sí, sí, sí. En Jeremí contra l'herbe? Oh, cap volta original! I segur que guanyarà Jeremy quina emoció! ]Sí, eh. Bom, Vinga, Kiwi 2! Recordeu que els robots no poden fer servir la força física! Doneu-vos les mans! que donat les mans. Sí, Comencem. Ho És horrorós. El primer que faci 5 cistelles guanyarà. Ah, Vinga. No saber, però mai havia un robot tange. 5 minuts de descans. Oh. Uh. Vas molt bé, Jeremy. Continua així. de robots d'aquest any. Recordo'ls de la classe de 6è B, que tenen Educació Física d'aquí 5 minuts. Deixa-ho estar, Jeremy. No t'hi trenquis el cap. No es pot guanyar sempre, home. Però què ha passat? Ara ho veuràs. Ah? Mira això. Ara ho entenc. Han fet trampa. Què? Encara formo part de la teva colla, eh? clar, hem guanyat. Però encara és el robot més lleig del món. Herbe, podem mm. parlar un moment? Oh. Eh? Eh? Oh. D'on ha sortit, això? Estic sí, d'aquí! Correm! Ah. Ei, hey, tu! Què hi fas, aquí? Fugiu de pressa. Feu el mateix que jo? El Shanna. Si és així, segur que la Elita ha intentat contactar amb nosaltres. Elita. Jeremy, ja, ja era hora. Problemes? Més aviat. El Shanna ha activat la torre i uns cops em persegueixen. Doncs al col·legi hi ha un robot gegant que ens té a tots absolutament aterrits. Però com pot haver creat una cosa així, el Shanna? No en tinc ni idea. Jo només sé que aquest va per nosaltres. Vosaltres, Ulrich i Yumi, intenteu neutralitzar aquest trastó. Lot i jo anirem a la fàbrica mm -hmm. per ajudar la Apanyeu-vos. Som-hi. Bona sort. Ja ens trucareu. El visitant hi ha estat tota a la fàbrica. O encara pitjor. Potser, Potser no han, han fet allà. Allà. No puc accedir a res, ni als programes, ni al mapa hologràfic, ni als escàners. No funciona res. Ara no et puc enviar a Lyoko. Tens alguna idea? No, ni una. Hauríem de trobar un especialista en robots. Digues-ho, Rick. Jeremy, com va aquí? No gaire bé. El Sean ha fet el robot a la cadena de muntatge de la fàbrica i ha espatllat tots els controls. Ara és impossible anar a Lyoko. <laughs> doncs ha arribat l'hora d'eliminar el robot. En Jeremí té massa feina. Sí, però ell no és l'únic expert en robots. En qui penses? En Lerbé. És l'única opció que tenim. De pressa, anem a buscar-lo. Ot, oh, connecta-la capa a ID. Ja està. Bravo, ets un geni, Jeremí. Tu, amb nosaltres. Oh! Ei, hey, on anem? de demanar un favor. Ens pots ajudar a neutralitzar el robot? Ah, ho sento, no sou de la meva colla. És un gran perill, Herbé. He dit que no. Hmm. No sé què diria la Sissi si sabés que ets un trampós. Què? La L'Emil i la Tamilla ho tenen tot filmat. És una prova irrefutable. Uh, D'acord, però si l'hi dieu... Ah! Tu ves amb l'Herbé. Jo m'encarrego d'aquest. Anem, Herbé. Uh, uh, uh, uh. una manera d'eliminar aquest monstre! Se m'ha acudit una idea! Però ens queda el de la senyoreta Ernst! Mm, Jeremy! Ah? Al final, Al final he trobat la No hi pots anar sola! Jo l'acompanyo. D'acord, però no sé si funciona el programa que controla els escàners. No hi ha temps d'esbrinar-ho! S'ha de provar! Aniràs a la regió de les muntanyes, oh. Transfereixo l'on. Escaleixo l'on. Virtualització. Vite en direcció nord. Hm, ja Espero que el robot no estigui fet de titani. ure hem de desviar una mica!! X! Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. No! No, no li facis mal! Bé, haig de reconèixer que el teu Burinot és una joia. Gràcies. Bé, nosaltres marxem, que encara tenim una mica de feina. Mm. Ei, hey, que això no està gens fàcil! Digues a la llum i a l'Ulric que s'afanyin! Amb llet arribarà! És increïble. És com un malson. Hem de córrer cap a l'Ioco. Jeremy, quants punts tinc? Només te'n queden 10. Odd, has de saltar. Mm -hmm. Hola, Jeremy, com va? L'Odd té molt pocs punts de vida. Corre a l'escàner. Ara. No acabará con Sap jo li perdono. De vegades és genial. Eh? M'ho pots explicar? <laughs> Tranquil, ja t'ho explicarem tot. Mm? Ho sabia! Ets un inútil igual que el teu robot! Aquest trastó és ben digne de tu!